Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével. Vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Borsi Kármán a történész, diplomata a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Jónapot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, a jó estét, mert lassan kora este van. Egyébként milyen a szél önök felé? Mennyire volt ez hát, a... Ő... Én bent ülök a, uh -huh. a dolgozó szobámban, nem mozdultam ki reggel óta... Én is így hát vagyok igen. igen, igen. Hát kezd, kezdjem azzal, hogy két, két alapvető dolg. Az egyik az az, hogy úgy tudom elképzelni, hogy valaki történés lesz, ezt ahogyan én elképzelem itt a stúdióban ülve, szintén reggel óta alig kimozdulva. Hogy történik valami a gyerekkorban, vagy a fiatalkorban, úgy értem ezt, hogy valahogy az ember ráér, ez az ízére, nem a dátumoknak, és nem a folyamatoknak, hanem valami fajta regényes, vagy ilyen, tehát hogy, hogy, hogy a kezd el érzékelni a történelemben. Önnel is így történt ez? Hát nekem egy kicsit, hogy is mondjam. Kalandosabb? Kalandosabb, vagy legalábbis összetettebb, de az biztos, hogy az, az alapfeltételek adottak voltak, mert én egy nagybánya környéki középkori eredetű kisvárosban nőttem föl. Román többségű városka volt már ez a 19. század közepére, és ráadásul már a családban minden ágon ősvégi református vallású, mi a zsidó negyedben laktunk. És a szomszédok meg románok voltak. Na most ez már nem olyan rossz kiinduló pont egy leendő történésznek, És a másik, hát ez egy adottság. A másik pedig az, hogy a, a dédapám egy Kandó Sándor nevezetű orbémester, aki 1878 ...ban megjárta a boszniai frontot és erről hallottam családi legendákat hogy a skipetárok belopoztak a, a sátorba hozták magyar hadsereg sátorába és elvágták a beriklesek nyakát, tehát ilyeneket hallott az ember, és ez a elég lehetősnek számító nagyapám, ez a dédapám összevásárolt egy csó könyvet várjon, ne ezt a vágok ilyenkor nagyon fontos, hogy hogy mesélik el ezeket a történeteket? Hát bizonyára hogy igen. Hogy A nagyanyám, nagyanyám akitől hallottam ezt a történetet, a Kandó Ilona, tehát a Kandó Sándor leánya, uh -huh. egy uh -huh. ö, ilyen két háború között tipikus magyar urinőnek számított, és, és tényleg a korához képest, vagy legalábbis a körülményekhez képest művelt volt. És, és jól mesél. Uh -huh. tőle, tőle hallottam, és ez felkeltette az érdeklődésemet. És mondom, hogy most jön a másik körülmény, ami nem mellékes, hogy ez a nagyobb dédapám összevásárolt egy csomó kurens könyvet, mondjuk 1880 és 1910 között. Ez volt a, ennek a családi háznak egy úgynevezett kis szobája, egy ilyen sufni jellegű kis szobája, ahol ezek a könyvek egymásra, egymás hegyi hátán, polcokon, földön, ott voltak, és ide 7-8 éves, vagy 8-9 éves konnal beszabadultam. Hm. És ki jöttem onnan, amíg az összes betűt fel nem Na ez az, ez na a, erre gondoltam én. Ez a, én jól gondoltam, ez a másik, tehát onnan én nem is mozdultam ki mindaddig, egyszer csak amíg elmentem futballozni. Tehát ez a bonyolítja nálam, hogy én futbaloztam, mindmáig egyébként. Tehát 7-8 éves koromtól, most 72-től leszek rövidesen, hmm. nem szabadultam a futballtól. Tehát fut, történelm és futball együtt. Most már értem, tehát legalábbis a jelenetet, meg a helyzetet azt látom a, magam előtt, is az ízét érzem annak, ahogy az ember mondjuk elhatároztam, hogy az ember leszek, tehát elhatároztam anyám, hogy történész leszek. De azt az évet mondja nekem, amikor ugye a nagybánya környékéről hopp, megérkezik valahogy az eltére, de aztán mindez nem elég egyébként, mert úgy látom, hogy a belső utazása egészen odáig megy, hogy mondjuk nagyvilág, dél-kedet-ázsia-francia, Vietnám, Laosz, Kambodzsa, a, a, a, ami szintén egyébként hihetetlenül erős belső képzelő erő, majd, es, majd, majd aztán diplomata is lesz. Tehát ezek az ugrások, ezek hogyan valósultak meg? Hát ez nagyon kalandos volt, Tényleg, ahogy erre a szóra is maga érzett aztán maga használta. Tehát úgy, úgy sodortak. Tehát nem, ez nem úgy történt valóban, hogy na most én eldöntöttem, hogy ilyen magyar, magyari historikus leszek, hanem mm -hmm. nagyon érdekelte a történelem, de a futball legalább annyira, és 22 éves koromig ez párhuzamosan ment. Tehát ez is eléggé egyedi, hogy viszonylag messzire eljutottam a, az akkor még Európa szintű saját világszintű magyar futballban is. Hmm. De eh, ami aztán végképp színesebbé teszi, hogy, eh, hogy román szokos lettem úgy eh, 20 éves koromban, hogy soha nem jártam a román iskolába. Tehát csak a alapjai voltak meg, meg a román óvoddal, meg a szomszédok, tehát azt sem tudtam, hogy mennyi tudok románul, de kiderült, hogy nagyon megtanultam. És ez egy adottság volt, olyan volt, mint amikor az ember levegőt vesz. Ez kiderült, hogy annyira olyan mélyek a román, a, a román nyelvi ismeretei. Én is persze, hát a román dolgokat is olvastam már kisfiúként, és, akkor, és kiderült egy szemináriumban román szakosként, hogy viszont könnyen fordítok. Tehát, és így lettem műfordít. Ez, hogy műfordító lettem. És itt innen következik az, amit átadt ezek szerint a Wikipédiában, hogy, hogy a, meghívtak a nagy világ szerkesztőségébe. Nem csak román, hanem török és frankofon. Dekert Ázsi Frankofok irodalomnak szerkesztéje lettem, mert a románból következően, hogy a román jelenséget, mint történész, azt már, kutatni szerettem volna, ahhoz feltétlenül szükséges volt a francia nyelv ismeret, és megtanultam. Nagyon későn, 20 állam, éves koromban kezdtem franciaot tanulni, de mm. megtanultam. Mennyire rokon a román és a francia? Állítják többen, akik erdélyi magyarok, hogy nekik nagyon könnyen megy a két nyelvűség után, mármint hogyha az egyik a magyar anyanyelven kívül a román, Igen, a francia. Ez a könnyen megy, de nem tudom, hogy mondták ezek az erdélyi ismerősei, vagy ismerősei, hogy az olasz olasz még könnyebben megy. Nem, tehát nem mondták. Nem. Pedig ez így van. Uh -huh. Tehát az még könnyebben ment volna, de hát csak egy nagyon alapszinten tanul. Egy évig tanultam a az Orany János gimnáziumba, ahol a, a, a negyediket jártam, és, és olasz volt, a, át kellett a németről, olaszra, és egy hónap alatt sikerült a román, és azt persze nem mondtam, hogy románul közel a fokon tudok. De nagyon könnyű az olasz a román után, és a francia se nehéz, mert a nyelvtani szerkezet, mind a kettő, a három nyelv az indo-európai és a latin nyelvek sorában, új latin nyelvek sorában tartozik, tehát nagyon, nagyon hasonló a, a nyelvtani szerkezet, és a, és a, a, a francia nyelvtanulást azt könnyíti meg az erdélyi és párcsi nagyarok számára, a jól tudnak románul, hogy a, a román nyelvújítás a 10 9. század mondjuk a 30-as éveinek a végétől eltartott el, el, el mondjuk 1960-ig, de most már az angolból vesztek át karmadával kifejezéseket, azt főként a francia vették át, tehát nekünk nem kell, nem kell erdélyis, magyaroknak nem kellett túl uh -huh. mert azok a szavak, a francia ö, szavak, és minél ö, hogy mondjam, magasabb szinten tud az ember, annál több francia szó van, a irodalmi nyelvben, meg a szaknyelvben. Tehát ezeket nekünk nem kellett külön tanulni. És ez az én francia nyelvtudásom előreadását is nagy meg, nagyon-nagyon nagy mértékben megkönnyítettek. Örülök, hogy velünk van ma is, és folytathatjuk azt a beszélgetést, azt a téma vonalat, amit elindítottak tegnap Tóth Monika kolléganőmmel, amiről ugye én ma terveztem önnel beszélgetni, egy, egy mű, egy irodalmi mű, amit én leregényeztem, hiszen úgy olvastam az illúziókergetés, vagy ismétléskényszer című összefoglalóját és tanulmányát, mint egy regényt, hiszen Beletekinthettem azokba az évszázadokba, amikor a román és a magyar politika próbált egymáshoz közeledni ön kutatta, és végtelen olvasmányos formánkban ennél kis tárta ezt a korszakot. Hát úgy adódott, hogy a gyerekkorban szerzett román tudásomat valami érvényesíteni, vagy hasznosítani kellett, és hát, kapóra jött egy szabad György professzornak 1969-ben, amikor a keze alá kerültem, hogy, hogy én olvasok és beszélek románul, és megkért nagy meglepetésemre, hogy akkor nézek utána két híres román politikus, Alexander Johan Kuzá, a román egyesülésnek, a, a egyesülésnek, tehát Monddai mondvai a föld Egyesítésének ő a, a tető alá hozója és e, a jobbkezének egy Mihály Koganicsában nevezető e, politikusnak a, az életpályáját vizsgálja még kicsit, mert az volt a benyomása a Györgynek, aki nem tudott románul, hogy ezek mint egy kicsit másképpen viszonylának a magyarsághoz, mint az által a is ismert egyén román figyelák. Így kezdődött. És tulajdonképpen 1848-tól felásta számunkra ezt a korszakot, hogy ezen keresztül érzékeljük és értekeljük is mindazt, ami történt. És ebben nem kizárólag történelmi tényeket olvasunk, nagyon sok az emóció. Tehát ön valami olyan érzékenységgel közelítette ehhez a témához, úgy vizsgálta, hogy nem kizárólag a, tények a, a tényeket közelítették, hanem vizsgálta emberi és érzelmi aspektusokból is mindazt, ami történt és történik. Hát, sőt, hogyha ezt lehet mondani... Engem még inkább érdekelt még, ennél is jobban érdekelt, hogy mi van mögötte, tehát mi, mi a, az oka vagy az alapja ezeknek a, az érzelmi megnyilvánulásoknak, és hát így jutottam el, azt hiszem, hogy a magyar történetírásban azt hiszem először, de hát azért ezt nem állítani, mert lehet, hogy egy kis vizsgálat elment mondana ennek az érzésnek, hogy hogy megfolytottam a nézőpontot. Tehát addig az volt a, megszokott a, a magyar történetírásban, hogy, hogy az LBI Magyar-Romjá együttélés prizmáján keresztül vizsgáltuk az egész, tehát a két nép és a két nemzet általános összepüggés vagy történetének a, a pontjait. Én pedig megfolytottam a nézőpontot, én nem Erdély felől, hanem a két román fejeldelemség, tehát inkább Bukarest felől néztem meg, hogy, hogy, hogy hogyan is látszik honnan. Bukarestből mondjuk a, a, a magyar történelem, vagy az erdély-magyar román együttélés. És, és elég mélyre sikerült ásnom, mert megkaptam a lehetőséget, hogy az 1969-ben az OSK által megvásárolt klapka hagyatékot, ezt biztosan tudom, hogy nyivotam a harmadik magyar történészt. Szabad György és nagy rivális, a Lókás Fajos után, aki, akinek a kezébe hullott ez a tulajdonképpen szűz anyag. Rengeteg eh, magyar, román, francia, német levéllel, útleírással, ügynökjelentése mindenfélével, és most már visszahajíthatom, hogy, hogy román szempontból, tehát a, hogy én voltam az első, akinek volt fogalma a, a magyar román viszonyról, vagy a románokról. Tehát így, így sikerült ö, ö, olyan a, a ami amihez addig azt hiszem, hogy nem jutottak el. majd hogy, hogy, hogy, hogy azért a román jelenséget nem célszerű a, az erdéli románság a magyarokhoz való keresztül, vagy annak a pizmáján nézni, hanem meg kell nézni, hogy mi történt a két román fejegderemség társadalmában és mentalitásában, és melyik az a az az elit, éppen a Kossuth emigráció partnerei, tehát a Kognitza és KUZA, meg a többiek, hogy ez hogyan jött létre, meg, meg milyen tulajdonságokkal, és milyen történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek, és ezt, ezt vizsgáltam, vizsgáltam én meg, úgy mondjuk 1972 és 1990 között, tehát kb. majdnem 28 évig foglalkoztam ezzel, és ebben voltam ne a következtetéseimbe. Tehát, hogy tévedésben vagyunk, mert ez a, ez a társaság, ez a, ez a román elit, ez legalább annyira felkészült, és legalább annyira tehetséges, ha nem tehetségesebb politikai vagy diplomáci szempontból, mint a Kosuték magyar reform igen, és ugye illúziókergetés, vagy ismétéskényszer. ezt a címet tulajdonképpen feltehetném ma is magamnak a helyzettel kapcsolatosan. 2019. decemberében hangzott el Ben Viktor részéről egy, nevezzem újnak, talán nem, de kimondva új, egy, közép, egy új közép-európai gondolat, amelyben azt mondta, hogy Romániának és Magyarországnak össze kell tartoznia, egy új közép-európa formálódásában. Nem tudom, hogy történészként, kérdezhetem erről a véleményét. Természetesen annál is inkább, mert nekem ez a, a román jelenségnek nevezett, tehát mindazt, ami a Romániával, vagy a románokkal, vagy a román mentalitással kapcsolatos, azt hívom én, meg a magyar-román viszonyt is ide tudom kapcsolni. Tehát én ezt a román jelenségnek hívom, és ehhez nekem az átlagosnál annyival van több közöm, hogy én nem csak gyerekként ismertem ezt meg, ebdi kisebbségi gyerekként egy szorvány magyarok által, Szórvány Magyarság által lakott községben nagybánya mellett, hanem, hanem hosszú szünet után, 1990-ben élve az akkori rendszerváltásnak nevezett lehetőség kerettel én diplomáciai szolgálatot vállaltam Bukarestben, kulturális tanácsos, lettem, politikai tanácsos is. és láttam, hogy hogyan néz ki mondjuk ez az, amit én 1848 és mondjuk 1967 között vizsgáltam történészt kutatóként, az hogyan néz ki mondjuk 1990 és 95 között gyakorló diplomataként bukarestben. Mm -hmm. Tehát ez egy újabb, újabb támpotot adott nekem, mert én nagyon jól értem, hogy mit akar a magyar miniszterelnök mondani, egyébként nagyon üdvös, amit elgondolt, de ez Egyáltalán nem új, mert visszakanyarodik, vagy visszakapcsolható a kossuth Duna konfederációs tervezethez, amelyet aztán még számos egyéb hasonló elképzelés követett a 1920-ban is, vagy a két világháború között. S utoljára, jól, jól tudom, akkor 1945-50 között ez a Dmitrop terv, tehát ez nem új, tehát ez a közép kelet európai vagy közép-európai népeknek a, a, a közössége Igen. hát a konfliktusainak és megoldására tett kísérlet sorozat tehát a, ez a amit a német László olyan még testvérnek mondott mondta a közép- és európai népeket, tehát ez egy újabb uh, nyitás vagy visszacsatolás ez az üldös amely amelyet én csak gyakorló történészként és volt diplomataként, én csak támogatni tudok. Száz év után, tehát száz évvel a 1920-as verszájai döntések utána, mi én élünk meg mindmáig, tehát valami újat kellene kitalálni, hogy ha ne, hogy, ha, hogy ne essünk bele abban, hogy már többször beleesett a magyar politikai jelit, abba a csapdában, hogy hogy megismételjük mindazt, ami történt. Lehet, hogy le le lehetőleg lehet még rosszabbul, mint amikorában. Úgyhogy ez a kiút valóban, csak én se rendelkezem a bölcsesség mint ahogy senki sem. Tehát nem igazán tudom, hogy miként lehetne zöldekbe vergődni a szomszédainkra, és különösen a románokra. Vannak persze pókodzóim, vannak elképzeléseim, meg is írtam sok mindent, dedig eddig megjelent. 22 könyvemben legalább a fele ezekre a kérdésekre próbál választ adni. Hogy is kezdődött ez valójában a nagyvilág után? 2015 és 1990. A diplomáciai pályára is, mint Magyarországon gyakorlatilag minden, tudományágra, vagy, vagy szakmára euh, belterjesség a jellemző. Talán a, a, a külügyére még inkább az titkosszolgálatok világát nem ismerem, mert ahhoz be kellett volna zupálni, de ez nem történt meg. Gondolom, az, talán az még inkább ilyen lehet, a lényeg az, hogy... Igen, mivel hogy kiemelt a bizalmi nagyon nehéz, faktor. Nagyon igen. nehéz ö, oda bekerülni, és mindenféle erőítéletekkel szemesül az ember. Ez inkább abban ragadható meg, hogy nem hiszik el a, a vérprofik, tehát akik úgy is kezdenek, mert az az igazi külügyes, mindmáig ez a szabály, aki ott is tudja képzelni, hogy ez mit jelentett, hogy kétszeresen is idegen, sőt mondhatni ellenséges környezet, mert egyrészt bizonyítani kellett a a, a, a véle és azon kívül pedig, hát Bukarest az a magyar diplomáciában legalább száz éve frontvonalnak számít. Tehát mm. mennyit mondani. Oké, okay. akkor most ez a hármas meg arról szól, hogy történész... A diplomata, és aztán pedig mondjuk a külügyben vagy a külpolitikában szolgáló, az egyik attitűdje a hatalmas év, tizedeken, századokon, évezeteken átévelő, mondhatnám megbocsájtó, kizárólag idézebe dokumentáló attitűd, a diplomácia világában belül van az ember, de az equilibrum és a kiegyenlítés és a kvázi mindenáron való megkeresése a meccetnek, vagy a közös pontnak, vagy a legkisebb közös többszörösnek, vagy a bárminek. A különben jelen az a tendencia, amely azt mondja, hogy biztonsággal őrizzük a nemzeti önrendelkezésünk határat. Határait, és ez ebben a például 2020-ban nekem innen nézve ez antagonizmus. Hát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak nagyot, nagyot harapott idézőjelbe, tehát túl, túl nagy az a téma. Én, én csak annyit tudok elmondani itt most rögtönözve, amit én magam értem át, mert az én egy kicsit más, mint a többieké, mert én a szülőföldemnek értem magamat, amikor bukarestbe akartam menni, uh -huh. amit nem értettek a többiek, hogy miért nem megyek el mondjuk francia nyertőzetre, elsőbe beosztottnak, vagy akár nagykövetnek is Belgiumba, azért, mert a kikőzetését tölti Bukarestben, nem mondhassa azt, hogy nem értek ahhoz, amit csinálok. És közben pedig tőlük, tehát azt el kell ismerniük, hogy, hogy én tanulni akarok, tehát el akarom sejátítani ennek a nagyon soklétű tudást igényelő szakmának a mesterfogásait, tehát közben pedig e, eltanulom tőlük azt, ami igazán fontos, és hogyha ez sikerült, akkor majd, hogyha befejezem a diplomáciai e, pályafutásomat, ami úgyis úgy csak részleges volt, vagy, vagy intermezónak szám, számított, akkor történészként ezeket a tapasztalatokat az újabb műveim megőrásakor hasznosíthatok. Tehát az én stratégiám ez volt. Mm -hmm. De visszatérve a maga által feszegetett kérdéshez, e, abból a szempontból is jó iskola, volt, hogy nem csak megtanultam a, a, a kétszer kettőt vagy egyszer egyet a diplomáciában, hanem, hanem fog, fogalmam lett, vagy lett fogalmam arról, hogy mi is ez a diplomácia. Tehát az, amiről maga is beszélt, hogy, hogy, hogy államok, kormányok és közvetlen népek és nemzetek békés vagy legalábbis civilizált együttélését erősegíteni ebben az apró munkában, ami találkozókból áll, konferenciákkal van a részvét, tehát ilyen közvetítésekből áll, és jelentéseket kell írni, hogy azzal, azzal jobb belátásra bírjuk, vagy, vagy, vagy, vagy irány, irányítsuk egy kicsit a saját kormányunkat, és persze befolyásoljuk a, a, a fogadó államnak a közegeit. Ugye a pályafutásából, életrajzából kiderül, hogy erdélyi születésű volt diplomata, ugye Bukaresben nem is akármilyen időszakban, aztán volt tanársegéd az Elte román tanszékén, amiből ugye teljesen egyértelmű, hogy ő kiválóan beszéli a román nyelvet. A kérdésem az lenne, mert egy kicsit ebben szerintem sokkal tájékozatlanabbak vagyunk, vagy nem, nem beszélünk róla annyira vehemesen meg, meg szívesen. Eh, hogy amíg ugye azt állandóan firtatjuk, hogy erdélyben a magyarok eh, hogy használhatják a magyar nyelvet a hivatalokban, iskolákban és a többi rendszerint föllángolnak a viták, kevesebbet beszélünk arról, hogy Magyarországon milyen helyzetben van a román nyelv, hiszen tudjuk, hogy van román nyelvű, anyanyelvű kisebbség Magyarországon, egyáltalán kik beszélik még a, a román nyelvet Magyarországon, Tanulja-e valaki még ezt a nyelvet, és ha igen, akkor miért? Na most erről azt tudnám mondani, hogy először is én nem vagyok erdély, hanem párciumi vagyok. Ja, párciumi, bocsánat, igen. Az nem ugyanaz, egy egészen más mentahitású világos, uh, világos. és, vid és, és töltönmű vidék, uh, és rásul ez egy szorvány magyar vidék volt, uh, nagybányától 28 kilométerre színérvárolján. Tehát egy speciális helyzetben e, e, nőttem fel, tehát 70 százalékos többség, 20 százalék magyar, 10 százalék magyarnak számító, tehát magyar zsidó. Uh -huh. e, és persze román óvodába jártam a, a zsidó negyedben, nőttem fel, és, és a zsidó gyerekekkel román jártunk, akkor megkérdezünk a nyelvet. Tehát ez nem ugyanaz, mint mondjuk, ha a Székesföldön nő fel valaki, vagy, vagy, vagy kolosvá belvárosában vagy nagyjegyedet. Na, de még viszont a kérdését illeti, én uh, valóban öt évig voltam a Pesti Romántaszék, amely tudva levő a világ második legrégi romántaszék, mert régebb, mint a Bukaesti, uh -huh. melyet 1864-ben létesítettek, a, milyenket 1863-ban, tehát van egy kis rálátásom a magyarországi rományságra is, tehát azt kell mondani, hogy körülbelül egy 30 ezres védekszámú uh, magyarországi román közösségre kell gondolni, amely Hajdubiharban, a határ környékén, azon kívül pedig Gyula környékén, Gyulán is van egy kisebbség sarkadon, és uh, él mindmáig. Sokan beköltöznek tek a városokba, akik nagyjából magyarosok, hát lehet, hogy még időnként otthon románul beszélnek, és van egy, egyetlen egy község van tudomásom szerint, kerék ahol, ahol még mindig románul beszélnek, legalábbis az én fiatalkoromban ez így volt, Román iskolában, stb. többi, de hát eh, kialóban lévő, tehát egy felszívódóban lévő román közösségről van szó. tovább tanulhatnak, van egy gimnáziumuk is, mindmáig a Miguel Minesco Gimnázium Gyulán, de már az én uh, kezdő találkoromban, amikor gyakorlatilag tanításra 1972-ben ementem, uh, hát a gyerekek uh, a szünetben egymás között magyarul beszéltek. Uh -huh, uh -huh. Tehát ez, ez tulajdonképpen ez egy ilyen uh, beolvadás előtti állapot. Most nem tudom 30 vagy 40 éve később, hogy áll a helyzet, gondolom nem jobban. Uh -huh. de, de lehet, lehet románul tanulni van egy, egy regionális tudatuk, abszolút magyarországinak tekintik magukat, tehát elhatárolódnak a, mind az erdély románoktól, és leginkább a, a, a bukarestiektől. De hát természetesen ez a régi mondás, hogy a vér nem válik vízzé, az is érvényes, tehát azért megvan a az érzelmi, és a nyelvi közösség is hát pillanatok alatt el tudják sajátítani a, a, a román iradalmi. Van uh -huh. egy jó, jó néhány komoly uh, tudósuk is, vagy, vagy a, ebből a körből kiderült értelmiség, például de helyen Tibor, aki a, a, a pesti uh, romántarszéknek a dotánse uh -huh. és irodalomtörténő. Igen, igen, igen. E... Ötöbb, ennyit tudok erről mondani. Egy, de azért még az hogy egyetemi szinten mi a helyzet? Tehát, e... <gül> az egyetemi szinten e... Továbbra is létezik a, a Pesti, tehát erről a, erről a Pesti román Taszik, amelynek nagy lelente most a vezetője, de a legkiemelkedőbb ö, figurái a 50-60-as épekben Tamás Lajos nyelvészprofesszor és Gáldi László, szintén nyelvész és szótáríró voltak, és a nagy Béla, aztán Domokos Sámuel, a legutóbbi időkben pedig Miskorci Ambrusnak a tevékenysége, aki szerintem a legkomolyabb élő magyar történész, kevés figyelem, keveset figyelem, mert kap a mint amit megérdemelne. Tehát az ő tevékenységük nyomja rá a BG-t erre a, ezekre a romás mukra. Tehát uh -huh. érdemes volna például a Miskorci professzornak a műveit szélesebb körben ismertetni, vagy mertetni. Vagy, vagy, vagy, vagy Nyilván a, a, a, az, hogy, az, hogy a, a román nyelv az önnek fogalmazunk, úgyhogy zsebben van, ez a bukaresti diplomáciai munkája során teljesen egyértelmű volt, de ugye volt diplomata Brüsszelben is. Ott nem, volt. Nem, voltam. Vagy Párizsban, bocsánat. Igen, igen, igen. igen. É, ugye azt tudjuk, hogy, hogy franciák és románok között azért van némi ilyen szimpátia, tehát ott ezt. Hogy, hogy viszonyult ehhez a kérdéshez? Tehát ott volt szüksége önnek valamikor is a román nyelvre? Hát a román nyelvre különösebben nem volt szükségem párizsi ilyen tíz évet ötöttem nagyjából kint, és hát persze eljártam a román nagykülecsénnek a rendezvényeire. A emlékeim azok vegyesek, mert van egy ilyen román reflex, és ez nem csak román reflex, hanem egy általános beidegződés. hogyha valaki túl jól egy másik nyelvet, akkor nagyon gyakran az a rossz érzése támad a partnernek, hogy egy kémmel van dolga, vagy valami hírszerzővel, tehát ez a románok Aha. esetében ez jobban érvényesül. Tehát vannak ilyen rossz tapasztalataim is, de, de vannak jók is, tehát, hogy, hogy különösen az erdi származásúakkal nagyon jó szakmai kapcsolatot tudtam képíteni, vagy segített a, a, a román háttér egymás megértésében, amit persze eltúlolni nem kell, de egy, egy ilyen bizalmasabb érítkezést feltételez. De, de nincs. A, a, a nemzetközi szinten különösebb jelentősége nincsen. Mert mondjuk az ember Brüsszelben vagy Strasbourgban vagy New Yorkban találkozik román diplomatákkal, az csak egy esetőség, hogy még az ő is beszélni, mert a legfontosabb az angol, vagy pedig a, a úgynevezett fogadóországnak a nyelv. Igen, És igen, igen. történik a, a, a, a védkezés. Ami ebből még kimaradt, az egyrészt, hogy műfordító is, másrészt pedig ami a mai témánk az, hogy lelkes focista, futballrajongó, és hát a futball szakértője is, és belemélyedt az aranycsapatba, és hogy egyáltalán a magyar foci történetébe. Mit jelent önnek a foci? Mert hogy azért gyerekkorától kezdve futballozik és hát gyakorlatilag a Csepel ifjúsági csapatában is volt, a Fradi tartalékában is játszott, és aztán amatőrként pedig a Sajtó eskába, és Eszterházi Péterrel együtt a Galambom SC-ben is játszott, tehát, hogy folyamatosan ott van a futball az életében. Hát, eh, hogy mondani szokás, ez így alakult, mert a, <gül> a, a, egy három fiúgyerekkel rendelkező család, én vagyok a legidősebb, és az apám, az apánk állítólag a Pácium meg Erdély egyik legjobb képességű futbolistája volt. Ezt mondják az osztatása negy járt jártam, vettem uh -huh. kollégiumban, és 40, majd 40 éves karály jártott, úgyhogy én még láttam őt. 5-6 évesen, 8-39 éves korában, de nem emlékszem rá, csak tudom, hogy nagyon, nagyon jó mozgású, technikás futballista lehetett, és hát persze a másik száll pedig, amit, amiről beszélt és teljesen igaz, hogy, hogy én az úgynevezett nagy generációhoz tartozom, tehát az 1945 és 56 között szövetett Nemzedék hívja magát először, a nagy generációnak. És a mi életünk, vagy legalábbis a kisfiú és kamaszíveink szíveink egybeesnek a magyar futball legszebb felirulásával. Mert legalábbis akkor nagyon kicsik voltunk, tehát az arancsokat is, amit hoztak. Tehát akkor ez adta magát, hogy, a, hogy az ember futballozik. Egyrészt mondjuk én azért is, mert az apámnak be akartam mutatni, hogy én, én sem vagyok kevésbé tehetséges, mint ő. Másrészt pedig, hát minden onnan a Kossuth Rádió adásából szepesi hangja szárnyat, hogy puskás, lő, meg, mm. meg Úgyhogy így indul. És aztán utána folyamatosan játszott. Játszott, aztán nem tudom, hogy a történésznél, meg a kutatónál az egy automatizmusa, -e, hogy akkor utána elkezdik kutatni azt is, amit csinál a sportot? Nem. Nem, nem, nem, nem, nem egészen így, így történt, mert én, én leginkább eh, valószínűleg történés szerettem volna mindig lenni, de nagyon jól ment a, a futball, úgyhogy ez, párhozamosan 22 éves koromig haladt ez a, ez, a, a, ez a dolog együtt, és akkor dönteni, dönteni kellett. a speciális egy kicsit, a, tehát nagyon tipikus, mert mondom, mindenki futballozott, és speciális pedig azért, mert én annak ellenére, hogy az alapjai nem voltak meg, az értelemben, hogy nem kerültem ifjúsági csapatba csak nagyon későn, mégis viszonylag messzire jutottam. Tehát eljutottam az Alberték árnyékába. Tehát ez így, így ilyen a gumancot alkotott, és aztán el kellett dönteni, és hát éppen Albert döntötte meg az akkori jegyzőm, hogy, hogy talán jobb lenne, hogyha én, én történészkednék és nem futballoznék. Így, és aztán persze amatőrként, pedig gyakorlatilag mindmáig az futballoztam az életemet, és, és a speciális szintén az, hogy gyerekkoromban ugyanaz volt, mert 7-8 éves koromban beszabadultam egy kiskönyvtárba, amit az élapám mm. gyűjtött, és egész nap olvastam. Amikor meguntam, meg elmentem futballozni. Most meg ugyanezt történik, csak most már 22 éves vagyok, hogy van egy kis könyvtárlakásom, egész nap itt ülök, és hogyha megolvasok, és írok, és ha hát meggyom, elmegyek futballozni. Tehát ez az egész így. Így jött össze. És hát három könyvet megjelentetett a fotballal kapcsolatban, illetve hát az aranycsapattal és a magyar fotballtörténettel kapcsolatban. Az első az 2008-ban jött ki az aranycsapat és a kapitánya, ami a puskás köré épül, meg az utána következő időszak. Aztán utána megjelent a aranycsapat utáni történet, és végül pedig a pseudofoci esszék, ami egy nagyon izgalmas történet, mert nem tudom, hogy ennek van-e valami köze egyébként a pseudó elmélethez, de hát ezek a pseudofoci eszék, ezek tulajdonképpen ilyen irodalmi eszék arról, hogy mit is jelent a futball? Hát nagyon rövidre zárva igazából csak időrendben tévedett, mert az arancsopat és a kapitánya után, tehát 2008 mm -hmm. után, 2018-ban, tehát tíz évre áll, adtam ki a pseudofoci eszéket, amely annyiban különbözik a, az csapattól és a, a mostani könyvöltől, hogy mindazt beleírtam, ami már nem fért volna bele a, a puskásék és a puskásik utáni korszak történetében, hanem azt próbáltam összekezni benne, éppen amit, az imént vázoltam, hogy hogyan alakult ez ki nálam. tehát ez a két lakiság, hogy futbalista is vagyok már, mint a végén már csak amatőrként, de futballőrült, és belesnek pedig hát gyakorló kutató, meg diplomata, meg, meg egyetemi oktató, és mivel négy-öt szakmát is kipróbáltam, tehát mi folytó is voltam, meg, meg uh, irodalmi szerkesztő a nagyvilágnál, és mint mondtam, uh, uh, diplomata, ként pedig uh, román kül- és belpolitikával, később pedig Franciaországban, francia belpolitikával foglalkoztam, és rengeteg embert ismertem meg, uh, ilyen fontos, híres embereket, tehát politikusokat is, és, és hát mondtam, azért nemént eszten rá itt, meg Moldova győzött. Tehát úgy volt, volt uh, rálátásom több uh, ilyen élet szegmensre, és már gyerekként megtanultam, hát köszönbaztam majd a 20, 20 éves korom környékén, hogy a világot futbalista szemmel is lehet nézni. És akkor ezt váltogattam a, ezekben az eszékben, hogy, hogy, hogy milyen a politika, milyenek a politikusok, vagy, és meg is folytottam a nézőbontot, hogy történészként milyenek voltak például a puskásik, és milyen volt Albert és a, az én egykori játékos társaim. is. És akkor ezt így, ezzel így eljátszottam, és mivel írni viszonylag jól tudok, mert hogy folytó is voltam, meg rengeteket írtam diplomáciai jelentéseket, meg összegzéseket, ezek úgy valahogy kikerültek a tollam alól, és beleraktam ebbe a bizonyos pszegófaci eszék címüket ebbe. És ugye előtte jelent meg, ahogy ön is mondta, az Aranycsapat és a és az Aranycsapat és ami Utána következik című könyvei, és ott azért elég erőteljesen megjelenik, mint ahogy a kort nem is lehet a leírni, hogy hogy kapcsolódik össze a politika, és hogy kapcsolódik össze a sport, hogy hogy jelennek meg akár puskás életében az ő természete, illetve az ő kicsit simulabb, simulékonyabb természete, mint például Varga Zoltánnak. Mennyire segítette azt, hogy ő normálisan tudott itthon is működni, meg aztán kint is, meg a hazatérése másképp alakult, de hogy folyamatosan jelen volt a megfigyelés, az egymás megfigyelése, az utána mit kezdjünk ezzel a helyzettel, beszéljünk vagy ne beszéljünk róla. Tehát, hogy egész életükön végig hurcolták ezek az emberek valójában azt, hogy, hogy egy olyan világban éltek, amikor nem kell mindenről beszélni, még hogyha sejtjük, vagy tudjuk is. Hát most a puskást ebből vegyük ki, mert ő egészen különleges lény volt. Nem csak futbalistaként volt rendkívül tehetséges. Senki nem rugott így a, a futballtörténészek szerint, mint ő. A, a valaha élt legpontosabban rúgó és hihetetlen játékintelligentszel az ember volt. De ilyen sok volt még, mint ő. Mármint hasonlóan jó képességi, de ő attól lett puskás, hogy hogy különleges volt a személyisége, amire maga egy célzott. hihetetlen érzéke volt az emberi helyzetek kezelésére, és ugyan tanulatlan volt, nem volt üvert, ő maga is mondta, hogy nem él magas kultúrfokon, de hát a futball az egy sűrített léptérmény, nagyon szépen írta le az egyik volt játékos társam, aki az újságíró válogatottban volt a partnerem, vagy 25 éven keresztül is maga is jó futbalista, NB1-es, kis Kis László, az ő szól ez a sűrített létélmény. Tehát minden mm. nagyon gyorsan történik, és nagyon intenzíven. És itt, itt aztán nincs mese, itt, itt, itt uh, pillanatok alatt kell döntéseket hozni, és, és nagyon kell érezni a többieket, hogy ki fiaborja, árteken, akár játékos táskét, akár ellenfélként, meddig mehetek el. És hát persze nem gondolunk rá, de hát a, a, egy futballcsapat az egy miniatűr kis uh, Kis laboratóriumi metszete a mindenkori társadalomnak. Minden országban, hát különösen Magyarországban a futball egészen különleges szerepet szert, mondjuk 1920 után, mert, hogy is mondjam, mi a Vigaszágra kerültünk, majd a 20. századi történelem az nem volt egy sikertörténet télen után talpra újra kellett állni, újra kellett fogalmaznunk, vagy kellene fogalmaznunk önmagunkat, és, és ez a sport nagyon jó lehetőségeket biztosított. Tehát a kompenzálással. Tehát ezért volt akkor a magyar futball kétszer is, 1936-ben, 1954-ben, és mondom, igaza van, tehát ez viszont egy nagyon sűrű légkörben történik, tehát ott a hatalom emberei mindig, mindenhol ott vannak, a futballszövetség képviselője, különösen a Puskási kitejében, és hát valljuk be, hát mindenhol, mindenhol be volt építve egy-két ember, már az ő idejükben is, és aztán később, és előszól az új könyvem, az arancsapat is, ami utána következik, ez aztán a Kádár korszakban még nagyobb méreteket töltött, tehát különösen a Ferencváros esetében, és és részt jutottam oda, Véleg azt is, hogy én mit tapasztaltam meg, és mit értettem meg belőle, mert milyen dolog azért feltűnt, bár érteni valóban, csak mostanában értettem meg, hogy az milyen kártok, károkat okozott az egymás közötti kapcsolatokban, mint a játékosok egymás közötti kapcsolatában, és még valamiben, ami még, még súlyosabb, a játékosok kiválasztásában, mert a 60-as évek végét jött, tehát épp akkor, amikor én... én abba hagytam ide, megértették velem, hogy csináljak valami mást, tehát akkor épült be ez a szempont, ez a szűrő, a titkosszolgálat szűrő, uh -huh. és ennek az lett a következménye, hogy, hogy persze jó futballistákat választottak, de nem a legjobbakat. Tehát nem, ezt nem kellett volna, mert, mert megváltoztatta a futbalisták arke típusát, tehát azt az ős amely a puskási kérdében elő volt, és aztán még az Alberti idejében is minimum Európa színvonalú, és akkor indult el szerintem fokozatosan az a hanyatlás, amely 1986 után, tehát a mexikói orosz, a szovjetek elfelmedet el, 06 után pedig felgyorsult, és tart mindmáig a mérepülés. Hát nagyon izgalmas. Én azt gondolom, hogy ki többet szeretne tudni erről a történetről, egy jobban szeretne belemélyedni, az olvassa hát el. az olvassa el az Így. a és ami utána következik. Így Tehát ez a, ez a teljes mű, és akkor olvassa hozzá, hogyha érdeklik egyéb dolgok, például a, a nemzetépítés, hogyan tükröződik a francia, a, a magyar és a, a román futballban, meg, meg mi a különbség, vagy mi a, és a hasonlóság burinyó, és Nikolás Sárközi személyiségek között, vagy milyen volt Eszterházi futbalistaként mm -hmm. és íróként, az, a, akkor vegye elő, vagy vegye meg ezeket a könyveket, és akkor talán többet megért belőle. Hát ez minden szerződek a vágya, hogy használjon, hogy hasznos legyen, és én sem vagyok kivétel. Itt volt velünk egész héten, hogy érezte magát? Nagyon jó, köszönöm szépen, hát most már Rézett korban vagyok, mert 72 éves ember szinte azt mondani hogy akar idézője Persze nem mondhat mindezt el, de már könnyedebben beszélhet, mert ö, már nem kell. nyugdíjas vagyok, tehát nem, nem vagyok professzor emeritus sem, csak a kézirataim és a barátaim maradtak, és még az a, a kevés, ami hátra van, a, amit szeretnék majd ö, szintén ilyen, ilyen öneszékkel megfölteni vagy beszölteni. Tehát keresem a felelősségem és viszonylag könnyen ebben fogalmazhatok, mint mondjuk 10-15 évvel lehetően. Ez kegyelmi állapotban is lehet. Hát én minden örülök, hogy itt volt velünk. Kívánok Önöknek, önöknek Önnek további jó munkát. Köszönöm a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök. Mi köszönjük. Köszönjük, neked. Minden jót kívánok köszönjük. Önnek. Viszontalás.